Тут надимає пісок Там надимає пісок Там чекає багач А тут чекаю я Голос Шайхолуда з усної історії Звіт сестри Ченоа, знайдений серед документів після її смерті. Дотримуючись як засад Бенегеси рідки, так і наказів Бога імператора, я не долучила ці слова до свого звіту, а приховала так, щоб їх можна було знайти, коли мене не стане. Бо владика лето сказав мені, «Ти повернешся до своїх настоятелів з моїм посланням, але ці слова збережи в таємниці. Якщо ти порушиш цю заборону, я вилю свій гнів на ваше сестринство». Перед моїм відходом праволепна мати С'якса застерігала. «Ти не повинна робити нічого, що обернуло б проти нас його гнів!» Біжучи поруч із владикою Лето під час цього короткого паломництва, про яке я вже казала, я надумала спитати в нього про схожість із праволепною матір'ю. Я сказала, «Владико, я знаю, як це, коли праволепна мати здобуває пам'яті своїх предків та інших». «А як було у вас?» Це було закладено в нашій генетичній історії та зумовлено дією прянощів. Ми з сестрою-близнючкою-ганємою прокинулися в материнському лоні, ще до народження усвідомивши присутність пам'яті наших предків. «Владико, моє сестринство називається гиддю». «І слушно», – сказав владикалетто. Чисельність предків може бути непоборною для нас А хто знатиме наперед, яка сила наказуватиме цій орді, добра чи зла? Владико, а як ви побороли цю силу? Я не поборов її, відповів владико Лето Проте стійкість моделі фараонів урятувала і Ганні, і мене Ти знаєш цю модель, сестро Ченоа? «Ми в сестринстві добре знаємо історію, владико?» «Так, але ви розумієте її інакше, ніж я», – сказав владика Лето. «Я кажу про недугу правління, яку підхопили греки, заразили нею римлян, а ті вже розповсюдили її вшир і вздовж, так що вона й досі цілковито не згасла». «Владика говорить з загадками?» «Жодних загадок. Я її ненавиджу». Але вона нас урятувала. Ми з Гані уклали могутні внутрішні союзи з тими предками, які керувалися моделлю фараонів. Вони допомогли нам створити змішану ідентичність усередині цього надовго приспаного натовпу. Мені здається, це небезпечним, владико. Що ж, так і має бути. «Навіщо ви розповіли мені це зараз, владико?» Наскільки я знаю, ніколи раніше ви не відповідали так жодні із нас. Бо ти добре слухаєш, сестро Ченога, бо ти виконуватимеш мою волю, і тому що я ніколи більше тебе не побачу. Владика Лето сказав мені ці дивні слова, а тоді спитав: Чому ти не запитуєш про те, що ваше сестринство називає божевільною тиранією? Осмілено його поведінкою, я наважилась сказати. «Владико, ми знаємо про деякі з ваших кривавих екзекуцій. Вони нас непокоять. Тоді владика лето зробив дивну річ. Хоч ми йшли, він заплющив очі та промовив. «Оскільки мені відомо, що тебе навчили точно запам'ятовувати будь-які почуті тобою слова», я заговорю зараз з тобою, сестро Чино, а так, наче ти сторінка одного з моїх журналів. Добре збережи ці слова, бо я не хочу, щоб вони загубилися. Тож я зараз запевняю моє сестринство, що все далі записане, сказане ним. Це точні слова, промовлені владикою Лето. Як підказують мої знання, коли я вже не буду свідомо присутнім серед вас... Коли я стану лише лячним витвором пустелі, багато людей згадуватимуть мене як тирана Усе правильно, я був тиранічним Тиран не цілком людина, не божевільний, просто тиран Але навіть звичайні тирани мають мотиви та почуття, які виходять за межі того, що зазвичай приписують їм поверхові історики а вони вважатимуть мене великим тираном. Отож, мої почуття і мотиви – це спадок, який я хотів би зберегти не надто спотвореним історією. Історія знає способи звеличування певних рис разом із дискредитуванням інших. Люди намагатимуться зрозуміти мене та пояснити в межах моїх слів. Шукатимуть правди – але правда завжди приховує в собі двозначність слів, що мали висловити її. «Ви мене не розумієте. Що більше докладатимете зусиль, то далі я відходитиму, аж доки не зникну у вічному міфі, ставши врешті-решт живим Богом». «Так воно є. Ти розумієш? Я не лідер, навіть не проводир. Бог, Пам'ятайте. це». Я вкрай відрізняюся від лідерів і провідників. Боги не беруть на себе жодної відповідальності ні за що, крім творіння та буття. Боги приймають усе, а отже нічого не приймають. Богів необхідно розпізнати, але вони мусять зоставатися анонімними. Боги не потребують духовного життя. «Мої духи живуть в мені». Відповідаючи за найменшим викликом, оскільки мені це приємно, я ділюся з вами всім, чого навчився від них і за їхнім посередництвом вони моя правда. Стережися цієї правди, шляхетна сестро, правда, хоч її всі шукають, може бути небезпечною для шукача, значно легше знайти міфи й заспокійливій брехні та повірити в них. Якщо знайдеш правду, навіть тимчасову, вона вимагатиме від тебе здійснення болісних змін Приховуй свою правду в словах, тоді тебе захистить природна двозначеність Слова набагато легше сприйняти, ніж гострі дельфійські уколи безмовних передвісників Здобувши слова, можеш кричати разом із хором «Чому мене ніхто не перестеріг?» Але я перестеріг вас. Я перестеріг вас прикладом, а не словами. Слів неодмінно цілком достатньо. Навіть зараз ти записуєш їх у своїй чудовій пам'яті. Одного дня будуть відкриті мої журнали. Це ще більше слів. Перестерігаю вас, що ви читаєте мої слова на власний страх і ризик. Просто під їхньою поверхнею Залягає безсловесний рух страшних подій Не прислухайтесь до них Вам не потрібно ні слухати, ні чути, ні пам'ятати Яким заспокійливим є забуття І яким небезпечним Слова, схожі на мої, віддавна розпізнаються завдяки їхній таємничій силі Мої істини є творовом міфів і брехень на які завжди розраховували тирани, маніпулюючи масами в самолюбних проєктах. Бачиш, я ділюся з тобою всім цим, навіть найбільшою таємницею всіх часів, таємницею, за якою компоную своє життя. Я відкриваю її тобі словами. Єдине майбутнє, яке триватиме, безсловесно лежить усередині тебе. Тоді Бог імператор замовк, я відважилася спитати, «Чи це всі слова, які владика волить мені зберегти?» «Це всі слова», – відповів Бог імператор. І я подумала, що його голос звучить утомлено і збентежено, так, наче він складає свій останній заповіт. Тоді я згадала, як він сказав, що ніколи більше мене не побачить. Мене наповнив страх, але мій голос не видав це переживання – за що я вдячна своїм учителям? «Владиколето», – спитала я, – «для кого написані ті журнали, про які ви казали?» «Для потомків, що житимуть через тисячоліття!» Я персоналізую цих далеких читачів, сестро Ченоа. Думаю про них, як про далеких родичів, сповнених родинною цікавістю. Вони хочуть розплутати драми, які лише я можу їм викласти. Хочуть знати особисті зв'язки з власним життям. Хочуть значень. Хочуть правди. «Але що ви перестерігали нас проти правди, Владико?» Сказала я. «Дійсно. Уся історія – це слухняний інструмент у моїх руках. Ох, я акумулював усі минулі часи та володію кожним фактом». «Але це мої факти, і я використовую їх, як забажаю. І навіть використовуючи їх правдиво, я їх змінюю. Про що я зараз розмовляю з тобою? Що таке щоденник? Журнал? Слова?» І владика Лету знову замовк. «Я намагалася збагнути вагу сказаного ним, зіставляючи із напученням правилепної матері С'якси – і тим, що мовив раніше бог імператор. Він сказав, що я його посланниця, тож я б почувала, що перебуваю під його захистом, і можу наважитися на більше, ніж будь хто інший. Тому я б промовила Владиколето, ви сказали, що більше мене не побачите, чи це означає, що ви невдовзі помрете? Клянуся в моєму записі цієї події, що Владиколето засміявся, тоді він сказав. «Ні, шляхетна сестро, це ти помреш. Не доживеш до того, щоб стати привелебною матір'ю. Не сумуй через це, бо сьогодні ти тут, щоб донести моє послання сестринству. А добре зберігши мої таємні слова, ти сягнеш куди вищого стану. Перетворишся в частину міфу. Наші далекі родичі молитимуть у тебе заступництва переді мною». І владика Лето знову засміявся, але лагідним сміхом, і тепло мені всміхнувся. «Відчуваю, що мені тяжко записати це з такою точністю, якої я мушу дотримуватися в подібних звітах. Але тої миті, коли владика Лето промовив ці страшні слова, я відчула глибокий, приєзний зв'язок із ним, наче між нами пролетіло щось фізичне, поєднавши так, що це годі описати словами». Лише в мить цього досвіду я зрозуміла, що він має на увазі, кажучи про безсловесну правду. Це трапилося, але я не можу цього описати. Приписка архівіста Оскільки відбулося чимало подій, цей приватний запис є не більше, ніж приміткою до історії, цікавою тим, що містить один із найраніших спогадів про таємні журнали Бога Імператора. Тих, хто хотів би глибше дослідити цей звіт, відсилаємо до архівних записів під заголовок «Ченоа. Свята сестра Квінтій Вайолет. Ченоа. Звіт і відторгнення Маланжу, Медичні аспекти». Примітка. Сестра Квінтій Вайолет Ченоа померла на 1953 році свого сестринства. Причиною вважається меланжева несумісність під час спроби досягти статусу «превелепної матері».